ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו, עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, הכינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הקרמלי. ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו. ויתחזק דוד באדוני אלוהיו.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 ויאמר לו דוד, למי אתה? ואי מזה אתה. ויאמר, נער מצרי אנוכי, עבד לאיש עמלקי, ויעזבני אדוני, כי היום שלושה. אנחנו פשטנו נגב הקרתי, ועל אשר ליהודה, ועל נגב כלב, ואת סקלג שרפנו באש. ויאמר אליו דוד, התורידני על הגדוד הזה? ויאמר,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 ולכל המקומות אשר התהלך שם דוד, הוא ואנשיו.